А Шрам усе слухав мовчки, да й каже понуро. «Це-все ми знаємо». «Знаєте, – каже Кобзар, – а чи чували, що після того вкоїв Іванець?» «А що ж він, брате вкоїв?» – питає Черевань. «Якби на мене, то враг би його і знав, що й чинити після такого сорому. Як тобі здається, брате Василю?» Той тільки мовчки похитав головою. От що зробив Іванець, прийняв і Слово Божий чоловік. Мабуть, нечистий напутив його. Почав гроші збирати, почав усякому годити, почав прохати уряду в гетьмана, той і настановив його хорунжим. Як же ото Юрусь не зміг держатись на... Гетьманстві, де пішов учинці, так Іванець, маючи в себе от усіх льохів гетьманські ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталось, да й махнув на Запорожжя. А там, як сипнув грішми, так Запорожці за ним роєм Іван Мартинович, Іван Мартинович, а він... Ледачий з усіма обнімається, да братається, да горілкою поїть. Ну, що ж із цього? І знов таки спитав понуро Шрам. А от що з Запорожці так собі його вподобали, що зозвали раду, дай Бог Іванця, кошовим. Іванця, аж скрикнули всі в одно слово.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 Сказав Василь Невольник, переведеться ж, видно, ні на що славне Запорожжя, коли такі гечмани настали. А Черевань тільки сміявся. ха га. оце так багатці, що штука, і в вісні такого дива не снилося нікому. Браття моє, миле, рече тоді полковник Шрам. Тяжко моєму серцю. Не здолаю більш одва вас таїтись. Їду я не в Київ, а в Переяслав до Сомка гетьмана. А йду од чого. Україну розідрали надвоє. Одну часть через недоляшка тетерю незабаром візьмуть у свої лапи ляхи, а друга. Сама по собі перевернеться, кад знає на що. Я думав, що Сомко вже твердо посів на гетьманстві, а в нього душа щира, козацька. Так міркував я, що якраз підійму його з усіма полками на тетерю, та й привернемо усю Україну до одної булави. Гірко й підністи моєму серцю, Боже чоловіче. Да ще, може, як-небудь діло на лад повернеться. Їдьмо зо мною на той бік, тебе козаки поважають, твоєї ради послухають. Ні, паночі, перебив його кобзар, не слід мені встрявати до тієї заверюхи. Не нам те знати, не нам про те за те рахувати. Наше діло – Богові молитись, спасителю хреститись. А більше, каже, мені не понутру ота мізерна пиха, що розвелась усюди, по Гетьманщині. Почали значні козаки жити наляцький кшталт із великої розкоші. І вже байдуже їм тепер старосвітські співи, що й людям уподобу, і Богу не противні. Держать коло себе хлопців із бандурками, що тільки знають різати до танців. Дух мій не терпить цього. І наша темна старчота ради тієї лидащиці-горілки бренчить їм на ковзах усячину забулий страх Божий.